de o Julio. Mhm. Uh -huh. Temos unha poeta ao outro lado. Ben sabes que os son amante da poesía e entón pois temos unha poeta como é Amalia Díaz Rodríguez. E vamos darlle boas tardes e debullar cousas con ela. Vale. Moi boas tardes, Amalia. Moi boas tardes, Armando e Julio. Boa tarde. Benvenida, oh, moitísimas gracias por atendernos. Eso. Gracias a vós por convidarme de novo a este espaço. De, de de Radio Samboy, que entra en la honra muy grande. <risa> eh, que que facedes un gran labor. Eh, a prol da lingua, da tradición eh, da cultura galega uh -huh. que as vosas ondas traspasan fronteras <risas> <Sí. son muy risas> <bonita. risas> gracias gracias aos escoitantes eh, o que importa, o, o que interesa precisamente que que nos escoiten e, e que disfruten co que facemos tamén gracias a vosotros porque sin vosotros non no, no, no... non había programa o que facemos é ah, comunicación eh, yo... eh, ao mesmo tempo intercambiar é eh, eh, cosas... precioso Eh, claro, claro, de conversa con xente con, sí. con como a ti que sí. sodes creadores mm, da escrita sí. Sí. o que facemos un pouco é unha labor simbiótica <risa> eh, é difundir un pouco de beleza, verdad? sí, é eh, claro, sí. al, algúnas veces hasta falando da chuvia outras veces sí, pero, falando eh, da, sí. do, dos bullotes que, que chaman ali en, en Viana do Bolo ou as castañas ou, sí. ou falando... <risa> non sei das uvas ou sí, do viño, quer decir que o outono, canto aí, qualquer cousa é suficiente como para que eh, vosoutras lle eh, buscades tedes te inspiración para poder escribir, non? Uh -huh. Si, sí, efectivamente, algúns poetas somos así un pouco paisaxísticos, chama eu diño mas así, uh -huh. como unha unha poeta paisaxística porque efectivamente que canalizas as emocións uh -huh. metafóricamente a través de, de, de do meu entorno e eh? de esas ah, cousas sinxelas eh, eh, de de todos os días o que estás comentando por su pues, outono eh, que que é a estación a que na que vivimos agora que nos trae tantas cores fermosas e eh, sí, eh, eh, bueno, pois pues, sí, en cada momento hai un motivo de, eh, de inspiración natural, sí Si sí, si. Sí. Eh, que, eh, como me contabas a mí co pechado, pois pues, a ti a natureza ábreche ese sentimentos de, de falar desa natureza como que dunha tía, pequena eh? poesía en fin, de que, que... que a natureza axudeche moito si, sí, a miña natureza é o meu canal principal para, para a inspiración uh -huh. calquer estea que por pequena que parezca ou por insignificante uh -huh. pues, a miña pode me provocar unha sensación un torrente de, de emoción que, sí, que sí, después, sí. Pues, claro, se manifiesta nos, nos versos que vou publicando por aí sí, e, eh, sí, sí. eh, eh, bueno, que é ardo para mim tamén. Vín un, un que, que dicía que o idioma das plantas sempre fala de beleza. sí, é certo, sí. sí. tamén o penso. Puxo no por aí porque eh, unha sí. orquídea que está ahora Maravillosa, está grandiosa, eh. Uh -huh. eh digo, pues a min esta, esta orquídea solo sabe falando dalgun xeito. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> sí Muy curioso, sí, sí. Bueno, é a forma de expresarse as persoas eh, que eh. que teñen esa sensibilidad con respecto ás cousas que ven e mm -hmm. as eh, non no todo o mundo fala desse xeito, non? Eh? Non no. todo o mundo escribe desse xeito. E entón ese mm -hmm. entonces, o feito de que de que tines ganas compartir coa túa escrita sí. cousas que que descubres e outro e que tamén é importante que algunhas persoas tamén nos vimos aí nas redes que empregan a túa poesía para, para, para falala e, e escribila e, e, e, e contala en, en Youtube hai sí. unha un, sí, sí, sí. persoa que, que en Youtube aparece o, o cambio da nada, non? Si, sí. sí, sí, certamente estou tamén moi agradecido aos cantautores que versionaron algún dos meus poemas uh -huh. porque nunca hubiera pensado era unha experiencia nova uh -huh. eh, os poemas en si sí, eu creo que xa nacen cunha melodía propia unha cadencia si, sí, sí, sí, sí. sí, dicen, dicen a maior parte dos poetas que eso, que teñen, teñen incluída casi unha melodía, casi, casi unha música non? si, si algunos acertan con ela e outros pois pues, bueno, ah, exactamente pues, eu digo que a poesía é o espírito do corazón é da alma tamén. Sí, sí, tamén. é a linguaxe da alma sí. propiamente dita, eu tamén o penso o sea, hai unha fermosura dentro de cada nós, de mm -hmm. cada un de nós todos eh... temos a nosa propia sí. eh, cada un expresa de dun xeito distinto eh, pero se mm -hmm. sí, si sale en forma de poesía pois pues, Si que é unha linguaxe interior, eu penso, si. Sí, si, sí, si. Sí, sí, sí. Amalia, algunha sí. das túas poesías, eh, se, como diste, algúns cantante, pues, cantantes, cantautores, pois, ou cantantes, pois fixeron a coa co súa música, eh, empregaron a música para poder ver, pero tamén algúns dos teus poemas están recollidos nalgún libriño ou estás preparando o ese libriño? Ese libriño o que Un, un libro personal pois sí. non o teño, pero si sí teño colaboracións en, sí. en moitas coletañas Teño, sí. estou aquí rodeada, pena que non nos vexamos, rodeada sí. de varios volúmenes nos que teño participado, sinto-me moi claro. moi agroupada polos autores que os que comparto estes libros. Claro. empecé cos poetas do, do reencontro, sí. que é unha irmandade poético-artístico galaico-luso. Si sí. Eh, uh -huh. Empecé en 2019 a compartir con, con eles, aquí uh -huh. hai poetas galegos e, e portugueses, sí. e foi unha grata experiencia eh, a todos os niveles, porque uh -huh. eh, a partir de iso xurdiron pois, recitales tamén poéticos, uh -huh. eh, coñeces a xente, sí. uh -huh. o mollero máis formoso do poeta é a persoa, si ou coñecer a persoa que fare os versos, non? Sí, sí, eh, sí. Tenho grandes amigos Fixen grandes amigos Despois xurdiron outros proxectos a, a nivel portugués uh -huh. eh, Coletáneas De, de luso-balaicas uh -huh. eh, E tamén Fun convidada por Algunos coordinadores uh -huh. eh, E teño pues, Moitas aportacións Después, uh -huh. Teño tamén un e-book, tamén me convidaron sí. uns brasileiros a participar cos meus cadros e eh, con no. algún poema non... No, sí, no? A pintura, claro, sí, sí. A, a, a tamén lle dedica a pintura Na outra ocasión que faláramos con ela sí. eh, tamén nos fixo partícipes da sí. súa creatividade pictórica A verdade é que eh, eh, eh, Tua participación é moi... No, pero eu preguntaba se tiñas intención de, de, de, de, de facer un, un... libriño teu propio para, para publicar, nada máis. Era solamente sí. curiosidade miña, eh? Sí, sí, sí. sí. Pregúntame a xente que, que me sigue polas redes para cando un libro virtual, <risas> unha edición dos teus poemas. Eh, sí, sí, sí, o farei, ou teño planeado facelo. O que pasa que, se vos sí. digo a verdade, dame máis pereza, facer unha recapitulación por sí. temática ou non sí. sei como vou a facer ainda, ou <risa> mellore pues vai un pouco así con... desordenado. Pois pues, pues, sí. pues desordenada e acompañado con algunha das túas eh, creatividades pictóricas, por pues seguro que fará un, bueno... un compendio eh, extraordinario. Sí, pois pues, pode ser interesante, de feito en alguna colaboración que fixen con con estas coletáneas el uso galegas mm. eh, falou nos delas iba ilustrando un cuadro da miña autoría. Entonces, si, pues pues mm -hmm. sí, é unha güeda boa, creo que hai unha editorial aí por Coruña que falaron o outro día que si sí, que fa este tipo de publicacións. E igual te poño en contacto, con eles Pero se vos digo verdad que sou moi pesosa para, para para dar o paso, eh, Dá dame máis pereza eso que escribir. Posiblemente, posiblemente, sí, no, pero, pero que o feito de recollerlos a mellor algún fillo, a mellor sí. o, o compañeiro que tes que dices é poñerse tamén, a verdade é que un está en outras cousas, yo o tempo de, yo tempo tamén no dedicas a cousas diferentes e non sempre tens o espazo para decir bu me poñera a esto eh ya está. Falounos delo por exemplo Luciano, me parece que falamos unha vez, ou mm, sí. ou Carlos e eu, me parece que tamén, tamén. Dice, é unha amago que non, que, que non escribe. Bueno, a verdade que, é que é cuestión de poñerse tú seguro que buscaras tempo, Amalia, é seguro que atoparalo, xa verás, xa verás. Atendo, logo, que si sí, que quero ter algo propio tamén aí y predecessor eh sí sí sí qué farei sí que farei admirados por mí tanto Carlos Fuyoa como como Luciano eh, son magníficos poetas e, e grandes personas sí. muy, ah, sí, sí, muy, muy, muy que moi moi moitos que que junto contigo están precisamente nese sí. equipo de, de persoas que falabas de galego portugueses, non? Tamén o Anxo Boán me parece que tamén. Tamén, moi, moito vai eso. Varios, varios, sí, sí, no. sí, sí, Anxo Boán foi coordinador de poetas do reencontro. Si, pues e tivemos outro día en Monforte unha segunda presentación do poetas do reencontro dous. Ah, Sabes? E, eh, eh, bueno, é sempre moi grato Encontrarme cos, cos poetas da Ribeira Sacra Que son todos geniales sí, E eh, máis corres Que tamén teño amigos na Costa da Morte Que tamén participan neste tipo de sí, moitos, De coletanes Moitos e... deles, deles pertencían ao batallón literario Literario, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, que sí. Bueno, sí, sí. A verdad que Que, que para nós é un placer e unha honra estar aquí precisamente. Bueno, por certo, eh, eh, xa que falamos de libros de publicación, pero eh, eh da túa pintura, fixestes recentemente algunha exposición ou non? Pois últimamente non teño nada proyectado, pero a ver, moverei algún fío que, eh, seguro, yo, seguro, que, que <risas> seguro que che pues, solicitan, seguro. A ver, si podría facer máis, uh -huh. poderia facer máis. Eh, de feito, agora teño obra nova, porque hasta agora pintei un estilo máis ben clásico, pero uh -huh. agora teño unha necesidade íntima de plasmar momentos así, como máis puntuales, sí, sí, eh, sí. Eh, así puntuales no tempo, sin uh -huh. un traballo a mellor tan grande de fondo, máis creativo, máis pincelada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, e agora estou fazendo quadros dese tipo, un estilo un pouco diferente do que uh -huh. facía. Eh, eh, teño unha produción bastante amplia de, de ese tipo de pintura instantánea que me está, é o que me está apetecendo agora máis pintar. Ah, ajá, ajá. Bueno, eh, bueno, pois pues, eh, sí, co complementar sí. complementar esa publicación co coa dúo pintura sería unha unha maravilla. Claro, claro. Sí, sí, señor. De verdad que si. Sí. Sí, sí, sí. Intentarei facelo. <risa> Claro sí. eh, tamén temos a veces algún recital poético no que permite a exposición de, ah. de obras de arte tamén, eh, mm. tamén aproveito claro cando Hombre, me convido claro. así é por eh. sí, sí. sí. porque sí. ahora eh, se basa lugo por exemplo no cárcere pois pues, se presentan moitos destos eh, de pintura Eh, escritores tamén presentan os seus libros é to? so, sí, sí, sí, sobre sí. todo Xulio Neira ese é un asido si, si, si, xa veis por aí polas redes escoito e si é na antiga cárcer, cárcere de Lugo pois pues, si sí que fixemos un, un recital poético fa, faimos anos conhezo o local eh, sí, sí, sí. Eh, ali estivemos un par de ocasións creo que estivemos si, sí. Uh -huh. si sí, sí, sí. Eu unha un si, <risas> das veces que iba pasear, eh, teño un irmán que vive en Lugo, e entón fun a estábamos da, dando un paseo e Eu fomos ali por onde como outro lado está a estación de autobuses, pois fomos ali e eu vixo que poían esto tal. e tal. que entraba Julio Xulio Neira, e digo, olle, sí que es gordo como a sempre. Javiño como un pau. Javiño, <risos> está. Si, oi, oi, oi. Si. Outro tamén, outro que é ativo, como a de vos, Matías. Muy ativo. Aí está parte de do placer de existencia, de estar vivo. Eh, eh... Verdad, en facer cousas eh, sí, sí, señor, e tirar sí, para adiante mm -hmm. minuto a minuto, sí, señor, sí, señor. Bueno, e sí. agora que, en que estades metidos agora? Seguro que ten algún recital poético próximo Pois porque... pues, sí van a facer un próximamente sí. Estos poetas do reencontro nos ha viñado van a ah. querer facer a presentación próximamente ah. o día 4 de novembro Que día? Sí. día dís? O día 4 de novembro en... Cara, nos ha viñado eh. Ah, e non sabiño, hai leo ao lado de Monforte? Si, si, si Outro día fomos a Monforte Agora convida nos pou oh, Bueno, pois nada <ríe> E bueno, pois pues, non sei se asistireis e, Claro, a mi quedamo un pouco atrás má Xa me din os os poetas da Rivera Sacra Con me teño que empadronar por, la, por alá Ou se teño que empadronar eles por aquí <ríe> Claro. aquí por servido que nos vai falta xente porque somos somos poucos habitantes entón estaría genial que se viñaran para aquí eh, onde dís que se vai fazer, entonces en Sober en Sabiñao a mellor conoce a Armando si, si, si e eh, Xulio tamén o coñece si, sí, si, sí, é unha zona mui ah, moi excitada. Seguro, que se acompañará con gastronomía ah, e de vida sí, sí. da zona, non? Probable, pois pues, si sí, vai haber unha cena, pues pero sabes. o que unha bueno. vai permitir, vai permitir aí tamén exposición de obras artísticas de ah, pintura es. e probablemente tamén si sí, asisto leva algún cadriño dos meus, sí. Pois pues moi ben, estupendo, aproveitas, eh, algo, hai que aproveitalas ocasións. Claro, como non, hai que <risas> que sí, sí. compartir o, o, que, o que o fai, porque é moito máis satisfactorio se si se comparte que que si sí. se guarda para un mesmo. Eh, exactamente. Porque sí, sí, sí. coma aquilo que pensamos, non existe. Eh, se non o falas, tampouco se coñece. Claro. Efectivamente, efectivamente claro. disfrútalo ti, pero se si é compartido, M máis doble. Sí, sí, sí, sí, sí. Así é, sí, si. Sí. Sí, señor. Bueno, pues é bueno. eh, un, un placer falar con vosco, eh? Xa oh, oh. me moito que non, non tiñamos este contacto, verdad? Este contacto, sí, señor. Bueno, <ríe> Alegro-me moito. Pois pues <risa> nos tamén, nos tamén. A verdade é que queremos mantelo e, fai, fai, e interesante precisamente porque que nos fales deses de traballos. Sí. Bueno, e además que ulti... eso, te, tendes previsto un recital, o sea que xa tes eh, casi creatividade poeta, poe, Poética nova, non? Sí. Preparada? Si, sí, si, sí, sí, eh, eu escribo a diario Praticamente É sí, sí. eh, casi unha necesidade O de, o de escribir Si, sí, vacío moito O meu interior de desexeito É sí. eh, uh -huh. eh, como Como que algo tan Propio Tan, uh -huh. tan interior Que é unha necesidade, si sí. sí, sí. Fai bueno, moito que eu vim fala... facendo Unha terapia sí. Falando de poesía que nos recite un, un poema, un bocadiño. Un bocadiño? se pues, si ten preparada, se si denería algo, si. Sí. Algo terá, é ah, ah, un, asal... claro, es un asalto. Eso a... é un asalto Este é es un atraco que che fago. No, é no, un atraco, mas ben unha oportunidade moi grande de, de amosar as últimas creacións, eh? atraco pues, na. Pois pues escoitámoste, veña, cando escoitámoste, cando ti pues, pues, queiras. Veñala. Este vai dedicado Como falábamos A estación outonal Que vale. estamos vivindo Porque os outros tamén teñen O, o seu son uh -huh. e, e falan falan Desde o seu interior E o vento, o traspasa E os e, ten a melodía E, uh -huh. e xun estes versos Titulei no, balada outonal ben. Uh -huh. No leito todo soto O carón da felga O gritos preñados Castañas aleitan O dourado, feitures marelas, roxéan os arces polas alamedas. Eu miro os castaños, que son xente da aldea, tamén os carballos e as abeleiras uh -huh. O que aluma as tardes acesas coa lú de radeira. Magosto cabazas, o na aldea. Uh -huh moi ben, sí, senyor balada outonal é eh? unha balada, claro que si sí. sí, comprelle música pero que en realidad eh, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa está Salt, xa está componada eh? ademais, neste outono eso as castañas o carón, está unha sí, To, todo uh, faltolle un poqueiño de chuvia, pero que todo o resto xe estaba, eh? Ah, tamén un minuto máis porque teño sí, sí, te... bueno, pues, eh, pues a chuvia. tamén a teño. vai a chuvia. Teño aquí tres sentimentos. A ver, a ver. Aquí Chove con sentimento, vaguas que verto feo no deserto dos desexos. Florean papoulas no inverno. Uh -huh. Ese marmurio que nace nas funduras do vento, e non sei se lamento ou ledicia de neboeiro chove coa tenrura contida do teu ollar sereno cando esculcas o tempo o futuro sempre incerto mm. mollan os castiñeiros a súa capa dourada na espesura da fraga no lintei da tú mollada moi ben La verdade é que non temos claca, pero eu aplaudo que de verdade que, de verdade, Amalia, moi ben, moi ben. Agora un traca natural. Esta ese. Esta, esta esta ten un compendio inteiro case de tanto das castañas como do do da, da chuvia, dos sentimento que dixistes precisamente na primeira, na primeira. frase que na, na que comentaches, de verdade é que un agasallo para todos os nosos ointes, para nós, claro, ah, lógicamente que te agradecemos moitísimo, pero nosos ointes poden voltar escoitalo quando quando colguemos na nosa páxina eh, ese, sí. eh, ese podcast que te enviaremos tamén como anutra ocasión que te acordas que Sí. Sí, sí, sí, pois pues sí, sí. faremos o mesmo nesta ocasión tamén. Che es que... recibidande no con unha ledicia enorme. Estamos eh, estous ah. fundamental agradecida. Para, bueno, por pues, sabes, sí, eh, nós no, eh, nosotros ravámonos eh, de ter eh, unha poeta esa, que nos declama e eh, eh. que nos sacas allá con esa, de esa forma tan. Teo encantada. Teño aquí para declamar hasta mañá pola mañá. <risa> de verdade <de> que é <risa> un placer terte aquí eh, o tempo para nosotros na radio fai xecativo porque sí, moitísimas sí. veces queremos facer máis do que queremos eh, eh. pero en realidad, escoita, nos, nos teus proxectos, aparte de, de creatividade poética, nos teus proxectos entón, e a pictórica tens algunha cousa inminente, aparte do, do, do recital que vades a facer non se, se viñaba, cousa máis antes de chegar ao Nadal? Bueno, así, en principio, pues no pero seguro que xurdirá sur, algunha exposición claro, para, claro. para o Nadal, sí, exposición de, de cadros, seguramente, si sí, algo algún convite, uh -huh. sí, uh -huh. daqui, da, da comarca, de, de algo que fagan por aquí, sí, seguro eh. que sí. Eh, porque te distan na Coruña, non? No, que va, no. eu vivo, bueno, provincia da Coruña, sí, provincia da Coruña, sí, pero vivo na, en Terras do Ortegal, nun concello pequeniño que se chama Servido. Cerdido, Cerdido, ah, pretiño de Santo Andrés de Teixido, do santuario. Claro, sí, do eso sí, esos chivos eso chivo decir que o corazón os percebes está teñen o que non vai de mon... vivo, vai de morto. <risas> vai de morto tres, así que eu convido vos a que veniades de vivos, Si, eh? si sí. sí, sí, fu... Escoita, pero que Cerdido ademais ten está perto desas de deses cantilados casi sí. non? Sí, sí, sí, muy perto dos acantilados Muy perto de Cedeira Sí eh, A 15 kilómetros de Cedeira É <ríe> de eh, Cariño É eh, de Cariño, sí, sí Temos todo unha contorna de costa muy, sí, muy cercana De feito, desde, alguma, desde algún lugar Do meu concello, divísase o mar eh, Hombre desde pues... Sí, sí, sí pues, eh, -dicen eh, que Aquí preida... temos a plantación de arándanos Más grande de, de, do norte de España eh Sí, carai Dicen que eh, pre ir a cariño hai que pasar pola pedra primeiro Si sí. <risas> Certamente, é, eh? verdad Porque hai un lugar que se chama a pedra anterior a, a cariño, así que non minte nada, eh No, aí Vai moitos anos. Eso ten doble sentido, eh <risas> que te pasen a un pola pedra non non Que sí, no, claro, claro, <risas> que de peixe como colles. <risas> Exactamente. Que te pasen a un pola pedra non está moi. Bueno, cerdido, cerdido que, cerdido. que m, m, perto, o sea, perto, está o sitio onde se pode degustar os os mellores percebes do mundo. Sí, e, sí, sí, os sí, sacantilados, sí. mas grandes de Europa, eh, sí, sí. sí. sí. Hai moito que moita bueno, acuicultura. Desde aí vai a Irlanda, pero temos o mar por medio bueno. Sí, bueno, aí xa temos un escollo que salvar Bueno, Cerdido, sí, señor Bueno, pois do, noutra ocasión falaremos do, de, de Cerdido Porque tamén paga pena ir a visitarlo, non? Sí. sí, sí, temos varias cousas que ofrecer Ainda que somos pequenos, pero estamos, somos tamén. Exactamente, o que é poñeren valor todo o traballo que ou, ou, os lugares onde, onde nos bueno, onde viven as nosas persoas, a verdade é que compre, facelo con, con, con cariño, e por certo todos os povos ou todas as cidades ou todas as vilas que teñen sí. teñen o seu encanto e algúnas delas sí. moito patrimonio si, sí. si, sí, sí, certamente o mellor é grandes desconhecidos en, sí. en patrimonio, sí, sí aquí tamén temos algo de, de patrimonio sí. esto, e, esto era o do Andrade pues, temos unha iglesia con retablos barrocos moi bonitos e despois, eh, despois no? cousas naturais extraordinarias como a fervenza do, do Carballeiro ajá Justamente, sí, señora, a freguesa do Carvalleiro, a do Pozo da Saíña, sí. que é un salto formidable, formidable. Eh, despois temos a Fraga dos Casás, que ah, tamén sí. é é sí, sí. Muy, un espazo natural moi representativo do no, que é sí. aquí a nosa comarca. Eh, uh -huh. bueno, hai varias cousiñas, así que que se poden visitar. Sí, sí. Como Ese Os arándanos tamén, porque os arándanos sí. sirven para para facer moitísimos produtos, hasta a, a, hasta eh mm, mm, esas mermeladas. Mermelada de arándanos. Ma, ma mer... Sí, sí, sí. Aranda. Están ahora en cuestión de, de medicina natural, moi recomendados. Sí, sí, sí. sí, sí. Sí estamos eh, nos aspectos, estamos surtidos Pois sí, <risa> bueno, pues eso, que te agradecemos sí. moitísimo a tua conversa e a, a tua participación de hoxe De verdade que Amalia, que sigas eh, bueno, pues eso creando oh, beleza Porque o oh, que crees coa pintura e coa poesía é beleza E faznos, ah, non sei de... Faznos aos máis, faznos participe E de... par... de... disfrutar Participe do teu traballo É disfrutamos, seguro disfrutamos que estamos moito. O disfrute muito porque para min é maravilloso poder compartir o que fago. Vale. Estou vos sumamente agradecida. Pois io no está unha aperta grande eh, hasta outro momento, que sigas tendo moito éxito é, é, eh tamén. eso, siguelle furgando aí na é, na mente para para facer esa creatividade eh, escrita en un libriño. que, no, que Par despois gabarnos e presumir dele, non? Exactamente. Como non? Claro que si, ben sendo pois un fillo de papel. Claro, claro, claro. Moitísimas grazas, Amelia. Moitísimas grazas, Amelia. Hasta outro momento, veña. Moitos grazas a vos. Adiós Todo diño, chao.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 Oh,